pe bardzo do tego ekwipowany, że trzeba będzie znać a jest definicją, co jest nieco coś, co jest nieco coś, co jest nieco coś, co jest nieco coś, co jest nieco coś, co jest co O propoziție P este conținută logică în celelalte propoziții dacă și numai dacă, Gama e logică. Credința clasic Gama, indicație logice. Logice sau O propoziție P are noutate logică față de o semeste propoziții Gama, dacă și numai mai Gama și P sunt independente de punct de vedere logica. Că sunt independente înseamnă că valorile de adevăr al propozițiilor din gamma, Nu determină și nici nu limitează valoarea de-alătările astea există. Nu este niciodată o propoziție de face. O propoziție P este conținută epistemologic pentru cele propoziții gamma relativ la o persoană A, dacă și mai dacă. Gama implică P și prin cunoașterea lui setului de premise, cunoașterea lui de gamma, atunci persoana cunoaște și o patru. Și aceasta este un tip de implicație epistemologică. Dacă agentul puneaște premise, atunci ipsofatul a puneaște știință. Și nouă dată epistemologică, o propoziție are nouă dată epistemologică pentru o propoziție de la prima osele gamma, dată și mai dată, că conținerea logică, în containă, și noutate epistemologică sunt compatibile. Deci, ceea ce face paradoxul este să arate că este imposibil pentru, diferență, sau pentru o diferență sau concluzia unei diferențe să fie și conținută între ruse, dar și diferită de ruse. Și acestea este nouă. la Cu ajutorul acestor definiții, cred că putem, putem arăta ce acest la ași de la celălalt. Deci, de ce conținerea logică și noutate epistemologică sunt comparte? Și, în aceea este problemătorul. Dacă conținerea logică e implică conținerea epistemologică, conform definițiilor 1 și 3 pe care le-am dat, atunci un agent sau o persoană care cunoaște un set de propoziții, va cunoaște hipsofacturi și toate consecuții a spus cu acțiune istebologică, dar cu o propoziție activă, o poziție șarjeto noastră permisă pentru acțiunea și jest Deci, a, a logică și dictată cu istebologică, atunci am avut acest a, acest situație. Dar desigur este de a o observație că o persoană nu nu participă, o persoană poate cu noastrele noastre propoziții, fără să să o logică este imposibilă pentru una generea reală. Prin urmare, în modus tonex, conținerea logică nu implică conținerea epistemologică. În definițiile de la 3 și 4, știm că conținerea epistemologică este echivalentă cu non-noutate epistemoloște, faptul este obligația. Întrebare conținerea logică și înunjate de istemologie sunt făcute. Am răspuns, dacă reformulăm acest parametru diferenței, diferență, dacă este validă, dacă concluzia este conținută logic de premisă, dacă ea este o via, concluzia trebuie să aibă înunitate epistemologică la totul, de Dar așa cum am văzut, este posibil ca concluzia să fie conținută O distință similară cu cea pe care a fost aici, între conținere logică și epistemologică. Este operată de tip în la lui în între consecință clasică și consecință manifestă. Consecința manifestă, adică perioadă, ceea și ce eu am urmită conținerea epistemologică. Și eu iau, un exemplu foarte simplu, format inițial de CRIP, CRIP față de nouă zi, care arată că o persoană poate ști că Faderepski este un pianist ideal, la un lucrat, la un lucrat, și de asemenea poate ști că el este un om de stat foarte auzându la, o, zi, la o, o discută politică, fără să-și dea seama că în este aceeași persoană. Și atunci, dacă îl păduce un operator epistemic, la cel știe că de clasic, dacă avem o noțiune że este pianist și este to atunci este un conjunct și apoi o abordare existențial, cum obținem această propoziție, este o consecință clasică a celor două premise, însă nu este și o consecință sistemică pentru că Desigur, acest exemplu poate evita o întrebări în ce am văzut să fac agentul pentru a intra în posiția Conștiinței Spunatele de Concluzie. Însă, cred că putem arăta cum intrăm în posiția Conștiinței Spunatele de Concluzie a unui argument valid, lui. După exemplu, oamenii. Deci aceasta cu întrebarea pe această Cum putem intra în posiția Conștiinței Spunatele de Concluzie vă propun un argument foarte simplu și elementar, și în, în plus să asumăm că premisele acestui argument sunt, în fapt, adevărat. Și din acest argument, dacă Smith-ul a fost deschis, atunci trebuie să putem deschis de Smith cu ajutorul lui Brown sau Robinson. Dar niciunul dintre aceștia nu putea să fie implicat decât dacă a fost absent de la întâlnire. Dar știu. că sau Smith sau Brown a fost prezent Iar din moment ce Sfântul a fost deschis, trebuie să fie fost deschis de roduri, să trebuie să fie ajutat la deschiderea lui. Desigur, acest argument